«Стривай, це тебе звуть тут Оксана з Волгодону?» «Мене. Ти що, була там? Тільки півроку, як звідти. Як же ти туди? Я не міг відшукати потрібних слів. Як же ти там?» Тоді в Нижньодніпровську, як ото все з тобою, вийшла на вулицю і хоч повіситися. А тут світиться вивісочка. «Оргнабор». Я й зайшла, не усе мов у на великі стройки комунізму, Куйбишевська, Волгодон. Я й записалася, ще подумала тоді, хоч там, хоч там вода, крига, завжди знайду ополонку. Я підхопився з тільчика, пригорнув Оксану до груди і став цілувати її волосся. «Ну, пробач, мала, не треба про це. Все минулося. Тепер ніяких будов комунізму, ні великих, ні малих. Вважаю, що ми з тобою вже набудувалися». «Коли б ти знав? Не треба нічого, не треба більше. Що ти казала? Хочеш розрахуватися в ресторані? Підемо разом. А то ще бюрократи почнуть там свою канітель. Навіщо тобі? Я сама». «Ти посидь тут, а я швиденько. Скажу, щоб мені приготували все, що треба, і зразу ж прибіжу до тебе. Поки зберуся, вже і так воно буде. А не буде, то я там усе потрощу. Так своєму начальству і скажи». «Скажу, скажу. А ти посидь тут. Хочеш, вийди трохи, прогуляйся. то тихо, спокійно. І так же гарно, наче в нас вдома». Знов попливли в сльозах її довгі очі, Знову рвалося моє серце. Ну не плач, дурна. Чого ти плачеш? Посиджу, підожду тебе. Тільки не заставляй мене тут самого надовго. Скільки жив без тебе, а тепер, здається, не зможу й години. Вона закусила губу, стримуючи схлип, махнула рукою і вискочила з кімнатки. Довго я там просидів, Оксана бігала раз і в другий, і втретє, змусила мене попоїсти і принесла з ресторану в судках і мусечках цілий обід. Там сьогодні якась делегація з самого Києва, я тобі той обід, що для делегації. Що ж тут їдять делегації? А хто як? Ці захотіли безперемінно баранини, щоб усе тільки з баранини, мовляв фірма «Таврії», а в Києві цього нема. На крихітному столику біля вікна вона виставляла мені тарілки і тарілочки, і прекрасні округлі руки і русалкою плавали перед моїми очима, видобуваючи мовби і ні звідки, дивовижні дари таврійських степів, високий як сонце пшеничний хліб, червонощукі помідори, благородну прозору шурпу, Делікатну ягнятину в кислому молоці, наймовірні чебуреки, зверху висушені до чоловічої хрумкості, а зі споду непередавано ніжні і наповнені справжнім блаженством. Золотисті скибки день, в неземних соках і райських пахощах, з якими на землі можуть зрівнятися хіба що пахощі жінки. Для мене Оксанин дух. Окса, Мико, о Боже! Не було там для нас достатнього простору. Весь світ був тісний для нашої чулості і наших захватів. Треба було вирватися на широкі простори в далечінь у безмежність. Поїдемо. Ой, пої. На водний трамвай до Херсона ми запізнилися. Але біля пристані ще стояв білосніжний Козьма Мінін, ждучи сановну делегацію, і мені стрелила до голови зухвала думка. А що коли і нам? З отою делегацією. Оксана зляконо притерілилася до мене. Хіба ж можна, хто нас пустить? Самі себе пустимо, мала. Я колись казала на фронті, тримайся зі мною, не пропадеш. Делегація ж без нічого, з самими портфелями, а в мене чи майдани? І в мене самий портфель, а ти зі мною, вище голову, мала. Делегація була чоловіча. Доброї годованості, всі в білих і кремових, чи сучових, як і в мене, костюмах, хто з галстуками, хто в українських вишиванках. Звеселені після зазнайомлення з великою будовою комунізму, а нато ж після баранічого таврійського обідання, розгойденим парубоцьким в Юрмовиськом сунули вони через сіренькі дерев'яни дебаркадер на вистелену килимами королівську яхту – і я, підхопивши Оксанані речі,